Salmul 88. Milele tale, Doamne, în veac le voi cânta. Din neam în neam voi vesti adevărul tău cu gura mea. Că pe veci ai întemeiat mila, și așezată în ceruri adevărul tău când ai zis: Făcut am legământ cu aleșii mei, juratul -um mamului David robul meu. Până în veac voi întări seminția ta și voi zidi din neam în neam scaunul tău. Lăuda vor cerurile minunile tale, Doamne. Și adevărul tău în adunare sfinților. Că cine va fi asemenea Domnului în nori și cine se va asemena cu Domnul între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeul cel prea slăvit în sfatul sfinților, mare și înfrășător este peste cei din prejurul lui. Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea ție? Tare ești, Doamne, și adevărul tău împrejurul tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valorilor ei tu o potolești.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 Atunci ai grăit în vedenii cu vioșilor tăi și ai zis, Dat-am ajutor celui puternic, înălțat-am pe cel ales din poporul meu. Aflat-am pe David robul meu, cu un de nu cel sfânt al meu l-am uns pe el, pentru că mâna mea îl va ajuta și brasul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de legii nu îi va mai face rău. Și voi tăia pe și săi de la fața lui...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 stricat i legământul robului tău, badjocorit-ai pe pământ sfințenia lui. Doborât-ai toate gardurile lui, făcut-ai din întăriturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajunsă o ocară vecinilor săi. Înălțat-ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit-ai pe toți dușmanii lui. Luat-ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război. Nimicit-ai curățenia lui,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 pe care l ai jurat lui David într-adevărul tău. adu aminte, Doamne, de ocara robilor tăi, pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. adu aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrășmașii tăi, cu care au ocărât pașii unsului tău. cuvântate este Domnul în veci. Amin. Amin.